وهذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين rec Ovoj put moj ja pozivam ka Allahu imajući jasni dokaze ja svaki onaj ko me slijedi neka je hvalin Allah ja njemu nikoga ne smatram ravni omladinsko druženje Sehara vam predstavlja uživo predavanja islamskog karaktera promoviše islamske knjige brošure, letke audio, video materijal islamskog sadržaja još mnogo koga potražite nas na adresi Sulejmana Filipovića broj 1, Dobrnja 5, Sarajevo. Kontakt telefon 062 581 135. Omladinsko udruženje Sehara. I na broću i poštovane sestra, sramo nikom, rahmatullahu i brekatku. Čarujem za posavanje izbredruženja Svetla i Sehara koji su jednostne začarja ovoga predavanja. Treća tema je četcih ciklusa, nas i naravno kako je dobio lavo poslanik, svala lavo i osa za nas. Naravno, naš profesor je ovdje izbježiće i doštje prijatno što objasnimo temu. Danas kada vam par napomena, 27.4. u suvrtu nastavljamo gdje ima je ljubav prema shavima, a prvim se srna ranč, što da je I da ponovo napomenim, desna je liđi u Kino Bikman, u nediju oko Boga. Jako stvršina, vrijednost i stvrčina, snaga dobili, da ova je zaista a ružja rola što je gospoda dao. Kako se uznamo Gospoda Svetova, kako smo svjesni da činiti onoga što Gospoda Svetova daje svih rabobla, a kako je tek do njegov poslanih sallava. Više o tom već će vam samo prije početnje predavaju vas mami gdje mobilne aparate, jer ako bude nebine djece da vam izradete kako ne i vas sviju, a i profesor. Ne budete velje riječi, ne gledajte nam to što budete. Kako djersovi koristiliš? <popa> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين زي سكا زحولا ييطادا الله تبارك وتعالى صلاه والسلام الله وكسا نيكا الله اغملني كمحمد عليه الصلاه والسلام njegovu porodicu, časne asabe i sve one koji su se vjerili putu istine do sudnjega dana. Draži moja draga i ciljini sestre, kao što znate, ovo je naše treće druženje u kojem govorimo o faktorima koji su bili uzrokom da je Allah posanika u, u svom životu i u svojoj misiji koja je trajala, trajala 23 godine napravio nešto što je prije toga bilo nepoznato historijim pa smo govorili o Kur'anu i tome da je Allah poslanika neprestano crpio snagu iz Allahovog govora družeći se sa Kur'anom nakon toga smo govorili o namazu i tome kako je Allah poslanik doživljavao namaz kako je iz njega crpio snagu da bi ustrajao u iskušenjima koja su bila svakodnevna. I treći način i treća stvar, treći faktor veoma bitan jeste dova uzvišenom Allahu te bareke te taala. Ja lično kontaktirajući ljude, komunicirajući s ljudima, dali uživo, dali putem neta, dali putem pitanja i odgovora koja stižu, veoma često, primijerio sam da mnogo ljudi ima pogrešna ubjeđenja u pogledu dobijenja. Veoma malo ljudi je istinski shvatilo šta je dola i kako dobiti odnosno kako je dobio Allah poslanika. Mi se je podešava putem e-maila, vjerovatno velik bruj vas zna da ja odgovaram na Nenda tačka da ja odgovaram na pitanja. Pa veoma često je pitanje imam ispit, ima li kakva posebna dova za ispit? Hoću da se ženim, ima li kakva dova za ženidbu? Hoću da se zaposlim, ima li kakva dova za zapošljavanje? I mnogo drugih stvari iz kojih vidimo da ljudi pitaju dove, pristupaju neispravno. To je jedan od glavnih razloga zbog čega sam ja odlučio da govorim o ovoj tematici. S druge strane vidimo, nevijeko, o čemu ćemo govoriti više u našem druženju, da ljudi u vremenima koja su spomenuta kao blagoslovljena, kao vremena u kojima se prima doba, vidimo da ljudi te situacije i te prilike ne koriste, što ukazuju da nisu ispravno svake pitane dovinu. Zato kažem, iz tih paptura i mnogih drugih ja sam odlučio da govorim o ovoj tematici. Kada bi uzeli samo iz sunneta Allahov poslanika alihi salatu wa salam dove iz svi hadijskih zbirki Buharije, Muslima i drugih i izdvojili samo dove koji su spomenute od Božijeg poslanika. Vjerujte da bi to bio jedan veliki tom. Što svakako ukazuje na bitnost tije tematike jer da dova nije bila bitna Allah poslanik Ali sada tuva ne bi to liko doviju i u različitim situacijama nas podučavao o tome. Ničma ko bog da ovo naše druženje podijeliti u nekoliko ajde kažemo dilo da prvo govorimo malo o bitnosti dove i određenim pogrešnim uvjerenjima vezanim za dovu. Govorit ćemo, ako Bog nekim kuranskim dovama, govorit o načinima kako je Boži poslanji dobio i ko dovo je dobio i na kraju možda šta je to sve najbitnije da čovjek dovi u životu. Prva stvar, zamislite kada bi vidjeli jednog čovjeka koji uči Kur'an, jednog čovjeka koji je u namazu, jednog čovjeka koji udjeljuje sadaku i jednog čovjeka koji dovi. Ja sam ubijeđen kada bi nas neko pitao koji je od njih najslabijeg ibadeta, što bi rekli ovaj što dovi. Jer on dovi za sebe. Ovaj klanja Allahu, ovaj udjeluje sadaku i takvu. Što je pokazatel našeg neispravnog svatanja dovi. Allahu sanih alihi salatu wa selam kaže Ed du'a'u huwa ibadet. Dova, to je ibadet. Ne kaže dova je ibadet, ne, dova, to je ibadet, to je pravi ibadet. Allahu akbar. Znači čovjek, pogledajte savršenstva islama, sjediš, imaš potrebu kod gospodara i ti to tražiš sebi, dunjavučku potrebu ilahiretsku, a ti si kroz tu dobu u ibadetu. Allahu akbar. Kako je lijepa vjera. Ispunjaješ sebi potrebe, vezduješ se za gospodara, a u svemu tome jesi u ibaletu. I je samo to? Jedna od najdražijih stvari Allahu je Dova. Subhano Allah. Kako, su, kako su ljudi sičušni, kako su malehni, kako je ogromna neopisliva razlika između gospodara i njegovih stvorenja. Kod nas, ljudi, što god može da te zaobiđe, u smislu pomoći nekomi, Mi to vješto činimo. Uzvišen je Allah, Jošanu kaže, a vi kada bi posjedovali riznice uzvišnjog Allah, bi bi opet škrtarili. Subhanallah. A uzvišen Allah, subhanahu wa ta'ala, se ljuti na svoga roba ako ne traži od njega. Nema opci da kažeš, pa eto, ja alhamdulillah zdrav sam, imam posao, imam i meta ne treba mi ništa. Ne, ne, ne, ne, ne. Uzvišeni Allah, kao što je došlo Liradosnu no Madisu, Božih poslani, poslanika Men lem jeseli Laha jagdabu alejhi Ko ne trazi od Allaha Allah se na njega luti Allahu ekber Allahu ekber Kako divnog gospodara imamo Da se luti ako ne išemo od njega Ali on ima nešto Što nam ne može dati niko drugi U njegovim rukama je uputa. Zato kada čovjek dođe i kaže Ja imam novac, dobro Zdrav sam, dobro Imam, elhamdulillah, suprugu Imam djece i muške i ženske Sve živo imam I Imaš Ali imaš li ono što je u rukama Ozvišenog Allaha Možeš li svoje srce ti učvrstiti Na imanu Možeš li uputiti Svoje srce na pravi put Možeš li ti Reći ja ću u džennet To stvari koje samo posjeduje uslišeni Allah. Da te uputi na pravi put, da te učvrsti na pravom putu, da te uvede u džennet. Zar je moguće onda da neko kaže ja ne trebam dobiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Također dola, interesantno, da koristi prije nego što dođe Belaj, a isto tako koristi kada dođe Belaj, kada je već se desio Belaj. Subhan kako mi, muslimani imamo odgovor na sve. Prije nego što dođe Belaj dovi Allaha da te sačuva iskušenja. Ako se vezdasmo iskušenje opet dovi Allaha da ti ga v i da ga što bolje prevaziđeš. Zato kažemo rezultat dovi kao što je spomenu Allah u golanikuvi reddanom Madissu je uvijek znači ajde da kažemo zaaranantovani. Kaže Allah u poslannika Lehi Selja tuvo kada dovi, dobi će jedno od tri ili će mu se Allah odma odazvati. Ili će mu tu njegovu dovu, pošto je to ibadet, odgoditi za sudnji dan, ili će zbog te dove odagnati od njega neko zlo. Znači dova, braćo moja draga, znači rezultati su zagarantovani. Normalno, vidjećete, imaju tu uvjeti, imaju tu uslovi, jeste da su riznice sve višnjih šta smo rekli prošli put kaže Allah u poslanjih u hadisu kud si u koji je vjerodostojan kaže kada bi se svi ljudi i svi džini od prvi do zadnji iskupili na jednu poljanu i svi od Allaha zatražili šta hoći i on svima dao šta su tražili to bi iz njegovog mulka umanjilo onoliko koliko ibra Ibra igla kada se zamoči u more i izvadi se, pa pogledajte šta je, kaže, izišlo na toj igli iz cijelog mora. La ilaha illa Kolike su riznice naše gospodara. I insan da dođe i žali se molekuli. Žali se atomu. I kaže mu daj. Jesi li tražio gospodara? Nisam. I zato kažem imamo dosta neispravnih ubjeđenja u pogledu dobi. Hvala. Allah u poslanika ali se ratu osram kaže najnemoćnija osoba je osoba koja zakaže u dobi. <tak> Također od stvari koje su interesantne a vizane su da dobu jeste da uzvišeni je Allah na dosta mjesta u Kur'anu kada govori o poslanicima kao najodabranijim ljudima koji su kročili zemljom spominje da su dovili Allahu pa kaže pa smo mu se odazvali Pa u drugim ajetima kada govori o svojstvima mu'mina, spominje ih u kontekstu da su oni Allahu subhanahu wa ta'ala neprestano svoje potrebe kazivali putem dobi. Stoga mi račamo se na onaj ders kada čitamo Kur'an kada razmišljamo o njemu pa kada dođe tamo zaista su mu'mini pa počne nabrajati mi treba da se preispitamo Aha, da li ja imam ta svojstva a imate u Kur'anu vjerujte, izuzetno mnogo svojstava koja je uzvišenje Allah spomenu u kontekstu mukmina, što mi treba da se preispitujemo neprestavno braćo moja draga i cijedne sestre, ne ne eto Allah iskušao da sam više puta bio tamo u Mekke Medini na hađu, pa gledam te naše hađije kada dolazi tamo a hađije, ko dolazi na hađ dolazi probrana elita našeg društva neću doč na hađ neki pijano kakav oni, i kakav hađ dolaze ljudi koji flanjaju dolaze ljudi koji poste dolaze ljudi koji imaju želju i opet dođe čovjek vidjet na navodit ćemo mnogo primjera tamo kada tavape u kokjabe plate jednom saudicu hajde ti hodaj spred nas ući dobu a mi ćemo ponavljati za tobom hajde makar gažemo ićemo vikat amin to je nekako lakše Al da ponavljaš za njim jezik koji ne znaš K'o da meni sad neko dođe ovdje, pusti mi kinesku i lavju i kaže hajde ponoviti. Šta ću ponoviti, Allahu, dragi? Zato ona i tamo uči Kaži Allahumme dž'alna minel muhlisine Gospodar učini nas muhlisim iskreni Dedo u njega uši, čuju sad još deset postup On čuje nešto, kaže muhlisim I dž'alna mojim sine kaže. O gospodaru, svira smo mi mojimi sinovi Ja rab, ja rab Ja džehla, ja neznanja Kod tjave je došao Zato što ljudima se pristupa tako Mi imamo nekad Neko svjesno i nesvjesno nadija nam kompleks da je vjera nešto opas, ne može svako umirati. Što ne može? Pa ne može. Ne može svako učiti Kur'an. Što ne može? Pa zato što će meni biti pusti prazan džep. Ne može svako dovit. Što ne može? I tako, vera je jednostavna. Ibadet, dovit je jedan od najjednostavnijih ibadeta. Je li teško podići ruke? I kazati samo na početku Elhamdulillah, hvala Allahu Vosalatu, vosalama Ala Rasulillah I nekaj salavat na poslanika Samo dvije rečence I nakon toga svojim rječima Dovištati treba ha, Jer to teško Podići luke i reći Elhamdulillah Hvala Allah, jer je Božni poslanik preporučio da se prije dovi uput i Allahu, da se donese salavatna poslanika. I onda kaže, tražite što hoćete. Svojim jezikom, bosanskim, maternim, kaži što ti treba. Gospodaru moj, izvjeći me. Gospodaru moj, podari mi na paku. Gospodaru moj, uputi moje djete. To je dova. Jeli to teško? Također, U koji se vezuju za kakvoću dovi. jeste i to da čovjek prilikom dobi bude čvrst u tom traženju. Jer Boži poslani kaže nemoj da neko od vas kaže gospodaru, oprosti mi ako hoćeš. Ne, kaže, gospodaru oprosti mi da to bude čvrsto iz ugjeđenja. Isto tako ovo je veoma bitno što smo mi osjecili na svojoj koži. Da čovjek dovi Allahu, da mu ibadeti i kada je u blagostanju i kada je u belaju. Šta se nama znalo dešavati u ratu kad je došla 92. prije toga, znate kako smo živjeli? Od alkohola, bluda, svinjetine, ženitbe sa čafirima i dalje. I onda kad su došli naše komšne da nam režu vlade gospodaru. E. Kaže Allah uposlanik Onaj ko voli da mu se Allah subhanu wa ta'la Oda zove u nedači neka dovu puno čini u blagostanju Puni kredit Da imaš kredita pa kad zaplali da možeš nazvat Ali nemaš kredita i zoveš On neprestano biće nedostupan Nema Istrošilo se Također Treba paziti Nerijeku nam se dešava Da roditelji u srđbi proti protiv svoji, svoje djeci. Što je opasno. Jer Allah uposlani kalejih salatu wasalam je kazao Dova roditelja protiv djeteta U drugom rivajtu za djete se ne odbija. Što znači, roditelj kada dovi za djete Može potrefiti vrijeme kada se dova prima I da se uslišao ono što je tražio protiv svog djeteta. I a ja znam slučajeve gdje su roditelji Dovili protiv svog djeteta pa se ta dova obistiniva. Zato se čuvajte, suprotno to mi, ne trebati na planeti veća nagrada od toga da ti tvoj babo kaže, sine, Allah ti dao sve najbolji, da ti tvoja majka kaže, sine, Allah te nagradio. Ali to treba zaraditi svojim dijelima, da tvoji roditelji dove za tebe. Znaj da za onoga za koga dove njegovi roditelji, Allah ga neće poniziti. Također od pitanja vezanih za dovu jeste da čovjek prije dobi radi dobra djela koja, će, koja ćemo opet biti, kao što smo rekli, kredit. Ona trojica, imate onaj drugi hadis, imam ja čitao predavanje, komentar tog hadisa, trojica ljudi koji su bili u pečini. Trojica ljudi krenuli na put u Benu u Israilu, pa došla noć, ušli u pečinu da prenoći. I Allah dažne da se jedna velika stjena zakotrlja i zatvori ulaz cijenjeni pretplatnik, trenutno nedostupan, nema mreži. Pa je svako od njih, oni su skontali, nema izlaza osim kod Allaha. Pa kažu, neka svako od nas spomeni neko dobro dijelo i nakon toga nekdo vi Allaha. Pa je svako od njih spomenuo jedno dobro veliko djelo i na kraju kaže gospodaru, ako sam ovo učinio radi tebe, daj da se pećina pomakni. Pa je se sve tri puta pomalo pomicala dok se nije pomakila, dok nisu izišljene. Zato, postavi sebi pitanje, i ja, i ti, sutra ako se tebi kakva pećina zakotrlja, šta ćeš ti reći gospodaru? Bio sam gospodaru 25 sati u 24 na Facebooku. Ako može i kako da se pećina pomakne, a on odgovor još tri zatrpaju te. Mmm, sad, o, ti još, kaj ješ pogrešio sam, daj mi imao bolje od ovoga, ovo se me troši, ne prima se. Također, da čovjek pokuša, ali ovo nije uvijek, da koristi dove Božnijeg poslanika ili Selatu Veseram, jer je Božji poslanik imao jezgrovitost govora. U malo, malo riječi bi kazao nešto veliko. To je dobro, ali ko, ko ovaj ne može i ne zna, onda nije problem da dovi svojim riječima. Isto tako, jedna veoma bitna stvar, Topi pokazatelj savršenstva islama jeste da čovjek brini o ljudima koji ga okružuju. Allahu ekber. Zamisli da imaš brata koji je spreman ustati u zadnjoj trećini noći, vidio je da si u problemu i da ustani i kaže Gospodaru moj, olakšaj mom bratu tom i tom. Allahu ekber. Kako bi bilo lijepo živjeti u tom društvu gdje muslimani jedni za druge dobi, da su tako čista ni ova srca. Boži poslanjik alaihi salatu wa salam kaži Neće biti odbijena doba vrata muslimana za brata muslimana A kod njega stoji i kaže melek i kaži amin i tebi isto Allahu akbar, kada bi samo znali ovaj značin Zamisli sada ti dođeš i hoćeš ti da dobiš bratu muslimana ima auto U, bogami, pa kako haso. Ja sam svojih deset prstnjuga zaradio tebi sad, da, da ja dobim da ga ti džabi dobiješ. E neš haso, bogami. Neš haso. Zapliko i ja. To su naše grudi. Zato što mi ne znamo Allahove riznice. Zato što mi ne znamo milost uzvišenog Allaha. Sebe, prve generacije, kada bi mu nešto trebalo, koristi dobu meleka. Njemu treba... Hajde da kažemo u današnjem žargunu auto Gospodaru podaj komši auto A melek viće amin i tebi Melek dobi za tebe Kako su oni rješavali svoje probleme Gde smo mi od svega toga? Kaže Allahu poslanik alihi sallatu o seram Pogledajte sanošenstva islama Kako odgaja jedno društvo Kako ih uvezuje Kaže Allahu poslanik Mu'mi Koji dobi za mumina i mu'minke, imat će sevab za, za svaku mu'minku i za svakog mu'mina. Allahu ekber. Samo da kažiš gospodaru, oprosti svim mu'minima i svim mu'minkama i mrtvim i živim. Allahu ekber. Za svakog mu'mina i mu'minku pojedan sevab. Allahu ekber. Hadis irodostujem. Da li smo to ikada učinili? Kako mi muslimani lako možemo na Naš živoračun, dobrih dijela, dosta nula dodati. Kako je lijepa naša vjera. Vidjet ćete doći, ali evo sad, što je to onako odprilike odgovarajući, u našoj vjeri sve je rješeno. Šta mislite kada vi neko nama dostupnim učini od te vije satelite? Pa da mi pričamo samo o ovih nevjernicima. Pa im kažemo, slušajte, kod nas ima vjerodostojna doba za vraćanje dugova. Kako bi on letili u Islam, jer u sve gore u dugovima, cijeli zapad, znači tuši se. Kaže Alija radijallahu ta'alanu, došlo mu čovjek kaže, pomozi mi da vratim dug. Pa kaže, hoćeš li nešto bolje, hoćeš li da te podučim dobit, koju je mene podučio postanik alihi selatu o srani kazao, kada bi imao dugova kao brdo, Allah će ti olakšati da ih vratiš. Allahum makfini bi halalike am harami wa agnini bi fadlike am men sivak Allahum ekvira ja dugej dobi Allahum makfini bi halalike am harami wa agnini bi fadlike am men sivak E eh, neko doć i kaže sutra ja kupim dugove Sad se ja uzajniću i samo sjedim i dovim Ljudi vratit samo čekajte Kad će još nismo otvorili žiroračun Ne Ne Uzmi dug onda kada imaš potrebu. Maksimalno se potrudi da ga vratiš i dovi Allah da ti olakša. A Allah će ti olakšati. Rođi poslanik kaže u drugom hadisu: Ko uzme dug, želići da ga vrati, Allah će mu olakšati. Normalno neka vatni, ja bila to džehennem. A kaže ko uzme i meta ljudi poigravajući se s njima, Allah će ga uništiti. Zato su tu opasne stvari vidjećete ćete, pitanje dobije, braću moja draga, kao što je lijepo, kao što nam otvara vrata sa središnjima, Allah subhanahu wa ta'la je i opasno. Da odijete malo, a vjerujem da su mnogi otišli po islamskom svijetu, po Turskoj, po Siriji, po Egiptu i mnogim drugim državama, u džami Božjeg poslanika, alaihi selam, dođe čovjek iz Pakistana, cijeli živoć para, rupije, da dođe. I dođe i onda okrenje se kaburu, a tamo kibla, kaže poslanice, ne moram žena zatruditi, porao se to i šta riješi. <gled> to ne može niko osim svevišnji, Allah riješi. I čovjek dođe, o kartu da učini širk kod kabura Božeg poslanika. I ode zbog toga u džehennem ako se ne pokaji. Došao nahađ da se vrati bez grijeha, on došo sa najvećim grijehom koji mogu učiniti na planetu. I tođe u poslaniku ojđani. Imaju stvari koji se ne smiju tražiti ni od koga osim od Allaha. Ono što ne može niku ratiti, to se samo od Allaha traži. Zato kažemo, pitanje dobe je opasno. Mi imamo kod nas također neke seke određene ljude koji su u pogledu dobe izuzetno skrenuli. Gdje ljudi odlaze u turbeta, ljudi odlaze kod kagurova pa dobu upućuju ili nima... I ne da se oni zauživu kod Allaha što je jedno i drugo neispravno. Ali ako trazi od njega, od menjita, šta se od menjita trašta Allaha? Na njemu dva kubika zemlji, pa onda mora on bi sa sebe zemlju skinuo bolati. Valahi, da on mora progovorići. On bi rekao, svu planetu dovedite da za mene dobiju. I on dođe i kaže, e, mraš ti šta god pomoći? Šta će ti on pomoći istruho podjeljegat srvi bolan, šta će ti on pomoći? Ali što si upo u opasne stvari, minimalno što može upast su mali širk. A mali širk, samo mu ine mali širk. A on je najveći vrijed. Zato su to opasne stvari. Opasne stvari. Također od pitanja koja se vezuju za ovu tematiku, da je dopušteno, nije na da čovjek traži Od žive osobe. Mrtva? No. Mrtvo? No. No, no, no. Mrtvo? Nema dova, odma. Ti za njega dobi, on za tebe. On svoje odovio. Od žive osobe. Da dođeš i do osoba koja je poznata po, po ibadetu, po bogovu jaznosti. Da kažeš hađija ili tako i tako imam problem, nemoj me zaboraviti u dobi. To nije problem, inša. S druge strane onaj kome se rekne da dovi da ne bude u mislen kad oke okay, oke okay, mi to. Aj to je to, završeno. Kad ti neko dođe znači bolje dajte priču nego da ti je to uradijom. Ali ti veš dao povjerenje pa onda to pokušaj ako Bog da i ispuniti. <clears throat> Također znači rekli smo ovdje obavezno uvjet da je živ i da je Ha ili insan da se boji Allaha subhanahu ta'ala je da čovjek ne požuruje sa rezultatima Kaže Allahu postanik Biće u dovoljeno nekome odla se dok ne bude požurivo Kaže da sabi šta je požurivanje u dobi Kaže da kaže dobio sam pa nema rezultata Pazite, ovdje jedna veoma bitna stvar, pogotovo za ljude koji tek ulazi u Islam. I on sad noća še čuo ders, ode kuć i doba i sutra, već posle sada on čeka da je nešto došao pred vrata, ono sistem m, novogodišnji poklončića od djeda mraza i toga. Toga u Islamu nema djeda mrazova. Znači, šta ovdje želim da kažem ono što su rekli učenjaci? Ne mora značiti da ako se Allah ne odazove tvojoj dobi, da nisi doba. Isto tako ne mora znači da ako se odazvao da si doba. Opasna stvar. Allah navodi u Kur'anu da se šeitan odazvao dobi. A on virni ila jav mi yubi' azzun. me kaj je do sudnjeg dan, kaže Allah. Eto ti do sudnjeg dan. Odazvao se šeitanu. Valar šeitanu. Boži poslanik dobi za svoj umme tri stvari, pa Allah dao dvije jednu nije dao. Nije da se odazvao svom poslaniku. Znači, Ne mora značiti ako doviš i Allah ti nije odozvao da si loš. S druge strane, ne mora značiti ako doviš da ti Allah nije odazvao, možda ne zna da ti se odazvao. Treća stvar, možda doviš za nešto što nije za tebe, hajde, al ti ne vidiš. Ja znam za sebe, a uvijem sa i mnogi od vas. Danas doviš nešto Sutra skontu da to nije ok, sutra gospodaru ne daj to. Pa dođeš primim raditi, ja gospodaru sam patu da oženim, pata je najbolja, sam patu. Kad ti sutra komže dođe vliki ispisak pati mi Mahana, gospodaru neboj sam patu, gospodar boj sam patu. A ti to ne zna šta je hajt, a pošto si skontu na osnovu veliki. A određenje stvar ti ne znaš. Zato nešto si možda dobio što Allah zna za tebe da je hajt. I to je, tebi se Allah odazvao da ti to nije dao. Zato kad doviš, tvoje je da doviš. Ostalo je kod uzvišenog Allaha. se Čak određeni ućinaci spominju da Allah kada im sam se nadozove želi mu hajt tako što će još više dobiti, još više biti u ibadetu, još više se vezivati za gospodara i zato nima požurivanja nema novogodišnji poklončića nema gdje da mrazuva to su poznato velike laži također da čovjek bude prisutan svojim srcem u dobi to je veoma bitno da ne bude gleda mančestari Allahume Allah nema tubona to nije dalje ošto od plafona. da plaćeš da plaćeš zbog svoje grijeha da svoje srce otvoriš gospodaru. To je dova da si prisutan. Kaže Alah poslanik: "Allah ne prima dovu koja izlazi iz srca koje je u gafletu, u nemaru smislu, ne razmišlja o tome." Zato znači dova ima svoje adabe. Kako se čini? Također veoma bitna stvar jeste da čovjek koji želi da ima dovu Kao najjače oružje treba da pazi na svoju hranu, svoje piće, svoju odjeću. Allaho poslanik kaže u hadisu, spomenuje čovjeka, pa kaži mu satir, čupav, prašnjav, podigao ruke i kaže ja rab, ja rab, sve ove stvari su, a da bi dovi, da bi se ispunila. Kaže Allaho poslanik, on jede haram, pije haram, nosi haram, odranjen haramom, pa kako da mu se Allaho da zove? Zato onaj ko hoće da ima direktan kontekst, kontakt kontakta sa gospodarom neka pazi na ono što jedi, što pije. Za to danas se smijaju ljudi kada kažeš je to meso halal. Ne, treba da pazimo na svoje meso, da pazimo šta jedemo, šta pijemo. Danas je bitno samo da nakon jedinice ima nula na žiro računu. Kako si stekao? Manje je to bitno. Zato ubraću moje, drage i ciljini sestre, čuvajte se sticanja i mjetka na haram način. To ima mnoge negativnosti jedna od njih je što dova takvog insana nije će biti primljena kod uzvišnjog vlastnog otana. Zato kaži, dova je jednostavan i badet. Ne treba prati od toga nikakvu filozofiju. Podići ruke, zahvaliti Allahu, donijeti salavat na poslanika i dobiti. Bitno je da stvar bude halal i dozvoljena. Da čovjek ne dobi nešto što je haram. Gospodaru u komši je dobar god, da Boga mu se pokvario. Nema od te dobi ništa. Sve dok je, Boži poslanik navodi u određenim hadisima, sve je dova nešto što nije haram, Allah suhanu, će se odazati takvu dobi. Nakon toga, nakon ovih nekih, hajde kažemo, uvodnih riječi imamo bremena i mjesta koja su spomenuta u kuransko-hadijskim argumentima gdje je pohvalno činti dobri ovo je veoma bitan moment dođu kod nas ljudi sad je postalo, dovišta su postala, komercijala čista ovdje je dovište, ovdje je ovdje je lastalce, ovdje je švrake, ovdje je ajotulca to izmišlja ko hoće Ja bih volio da je čaba na igman. Pa da mi gore moramo tavati i gore umru obavnat. Ali je čaba u Meki. I nema nikakvi, zapamtite od noća s ako neko hoće da samo mnom o razgovara bujnom. I nema u Moslih nikakvih svjetlijih mjesta. Pod pretpostavkom da je se negdje neko aj vas dedio da zvao Allah šumanova to znači da srp kogod tu dođe, dođe čovjek čitav život, je viski on kabizadjo kabizadjo krv njemu v grupa šta je v kabiz i choreča i kaže onda ti od gore kodaj vas djede gore se pucaju pećine ti imen će pukni srce ma gospodine to je priča za malu djecu bolan to je priča za malu djecu bolan. nema pravo niko Nima pravo vjerski, to što neko lupa, to što me ne briga, Nema pravo vjerski da kaže to mjesto je sveto i tu se dove primaju. Nema od toga ništa. Mora zato imati jasan dokaz iz Kur'ana ili Sunneta. Meni nije poznato da je Bosna spomenuta u Hadisima, a kamo oli, ajda Turca. Ili ja ne čitam neke knjige koje i drugi čitaju. Opet je možda Belalj u meni. Znači, kaže moja draga, nisu govorili hadisi Buhari u zadnjoj trećini noć. Ja ne znam zašto ljudi izmišljaju nešto. Hajmo ispraktikovati sve ovo što imamo od od vjerodostojnih pisama, ako nam bude malo. A neće vallahi, hajmo onda ćemo izmista tajva Turci. Hajmo radi to ono što ima osnove uvjeren. Sačete vidjeti, učenjaci određeni navodi navodi 40, 50 mjesta i vremena gdje se dova prima. A vidjet ćemo sad kako Bošnjo koristiti ta vremena. Sad ćete vidjeti, gdje je trebalo. Zadnja trećina noći. Gdje su Bošnjaci tada? Najbolji među njima spavaju. To su oni najbolji. A najgori po diskotekama, po jarkovima spavaju. Ne do Allah tamo gledaju nešto što se gleda u kasne sate Ili u nekoj sertičkoj opet na Facebooku i tako. Eto tu su Bošnjaci, a poslaniji kaže uzvišeni Allah svake večeri kada nastupi zadnja trećina se spušta na ovo dunjalučko nebo i kaže kodovi dovi pa da mu se odazovem, ko moli da mu oprostim pa da mu oprostim i onda daj da izmislimo mi neku lastavicu pa da se gori s lastavicama letamo Postavi se lastavica, insa insan, ne letak po nebesima <laughs> također Između je zana i kameta. Allah u posanjih kaže, ako god vam spominem jednu stvar, a nema za to dokaz, odmah prekrižite. Moramo se naučiti da našu vjeru uzimamo s dokazima. To što neko kaže, meni se vako sviđa, ali meni se sviđa drugačiji. Ali je radijallahu anhu, kaže Ali je radijallahu anhu, kada radi, kaže, vjera se uzimala po nahođenju, Mjeste koje mi potiramo, kaj preći da se ozol potarli. Rozol su se ispriljale, ali sam vidio poslanika potirje ozgore. Neki stvari uvjeri, iako vjera nikad u životu nije u koliziji sa razumom, ali mjesta razumu nekada nema. Ne možeš ti reći doba se prima tu i tu osim s dokazom. Pa kažemo između jezana i kameta. Kada ste vidjeli nekog malo starijeg čovjeka u džami između jezana i kameta da uči dobu? Veo Marije, zato što ljudi ne znaju, no. a zato zna da treba otići na mali hađ na Ajatoc. Teuzubillah, šta je jeh može ratisan? A Allahu stanikali ja se asan kaže, dova između Izana i Kameta neće biti odbijena. Također imamo je rodustojne hadise da u toku dana Džume ima vrijeme kada se prima dova. Ulema se razišla kada je to vrijeme, zato nećemo kog toga detaljisati također na seđdi, Boži poslanji kaže, najbliže što je rok svome gospodaru jeste kada je na seđni, pa mnogo Allah učinite na seđni dobi, jasno nam kaže također Allah u kaže vjezano za upučivanje dobi u tim nekim momentima jeste i doba onoga kom je nepravdana mišena. Allah poslani kaži Muaz ibn Djevelu kada ga je poslao u Jemen čuvaj se dobijema zluma, između mazluma, onoga kom je učinjena nepravda i Allaha nema zastora, nema prijegade, čak i nevjednik. Mi muslimani smo toliko dobri, toliko nas naša vjera uči Da ne smijemo nanijeti nepravdu nevjerniku. Allahu ekver, ima li išta ljepše od islama i njegove, njegovog savršenstva? Nevjerniku? Ne, ne može, izvinjajmo se. Mi ne činimo nepravdu nikom. Ako uradi nekim muslima nepravdu nevjerniku, otoga je islam čist. Ali islam kao islam zabranjuje nepravdu prema bilo komi. Također, dova za medljita ili dova kada medit, Kada bude ispušten u kablu, Boži poslanik, alijih salatu selam kaže dovite za njega sad da se on ispituje. Nije rekao, e sad, ne urecite, da ti za nas dovi. Dovite, sad se ispituje, sad mu pomozite svojim dovama. Također, kazali smo malo prije, dova roditelja za svoju djecu i protiv djece. Imaju dva različita rivajeta, u jednom je spomenuto dova za djecu se prima, u jednom dova dova protiv djeteta. Također, dova djeteta za roditelje. Ja nemam vremena da sve govorim, ali vraću moja draga, postoje određene kategorije ljudi koje ne smijemo zaboraviti nikada u svojoj dobi. A na vrhu te ljestvice su naši roditelji. Koliko su naši roditelji dali nama i za nas? koliko da i ne smijemo nikada ni na jednom namazu zaboraviti. Ne smijemo zaboraviti one ljude koji su nas naučili prvim harfovima, koji su bili razlogom da krenemo putem istine. Ne smijemo zaboraviti našu braću muslimane koji prolaze kroz velika iskušenja ovdje kada govorimo o dobročinstvu prema roditeljima historija, islama je prepuna primjera kako je dobročinstvo roditeljima bio bilo razlogom da Allah se odazove dovi svoga roba Allaho poslanik je nagovijestio, pazite nagovijestio dolazak insana iz druge generacije ne iz ashaba tabiina zbog toga, kaže doče vam u wejs al qarani hadisu muslimu iz Jemena. Njegove dove se primaju kod Allaha jer je činio dobročinstvo svojoj malici. Allahu ekber. Pa je zato Omer, koji Omer? Omer kojem je poslani, obeđao džennetu više hadisa, kada bi god došla delegacija iz Jemena, kaže ima li među vama neko ko se zove Uwejsel Karani? Dok nije jednom došao taj čovjek, kaže ti njesi kaže moli Allaha da meni oprosti je poslanik nam je rekao kada ga vidite tražite da, da moli Allaha da vam oprosti grijehe zbog dobročinstva prema majci također od stvari koje su interesantne vezane za ovu tematiku nam ovdje jedan detaljni govor o razlozima ako Allah Đelšanu ne primi nekome dovolj ali mi nećemo se tu mnogo zadržavati jer smo tu ako Bog da već pojasnili imamo braćo moja daga i cijine sestre rekli smo u Kur'anu mnogo primjera kako je uzvišeni Allah s.a. se odazva u dobi svojih robova poslanika mi treba da se ugledamo u njih ejub aleyhi selam nakon što ga je Allah iskušao dugom bolešću nakon što mu je uništen i metak i djeca Allah Đaršan nam govori o tome kako je zadovio, pa kako mu je uzvišen Allah Subhanu Wa ta Ta'ala se odazvao, kako ga je izliječio, kako mu je vratio i metak i njegovu djecu i više o tome. I mnogo drugih primjera kako se uzvišen Allah Subhanu Wa ta Ta'ala odazvao dovi svojih poslanika. Pogledate u život Božje i poslanika, on je prepun, prepun događaja u kojima se svjedoči da je se doba Božjih poslanika primila. I ne znamo doba Božjih poslanika veći je shava, ali evo nekoliko primjera u kojima se desilo da je Božjih poslanik dobio i dova se odmah od onaj bila uslišana. Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala anhu. Allah sa njim bio zadovoljen. Kaže, došao sam Božijem poslaniku ali i i i i i i i i i i i i i i i i i i pa je odbila da privati islam i čak šta viši. Čuo sam od nje da je kazala o tebi gnusne riječi, uvijedila te. Pa možeš li dobiti za moju majku da je Allah uputi u islamu. Pogledajte Allahovog poslanika. Kaži vrijeđala te. Koji vrijeđaju zabludjeli zapadnjaci koji ne znaju šta su šta su svetosti. Pa je Božji poslanik podigao ruke i kaže gospodaru U puti Ebu Hureyrinu majku u islamu A Ebu Hureyri došao plaću Plaći iz razloga što je majka nevjernica I što je vrijeđala poslanika Pa je otišao Ebu Hureyri kući A hadis je samo da znate kod imama muslima Molim Allaha da uvede imama muslima u dženec Zbog ovog hadisa Kaže Pa sam došao u kući Pokucao na vrata vrata zaključana Čujem tamo vodu kaže pa je otvorila moja majka kaže okupala se i dok je otvorila vrata kaže eshedu in la ilaha illallah wa anne muhammedan rasulullahu Allahu akvar kaže je buhreire pa sam opet zaplaku sad o dragosti pa sam došao u božijim poslaniku i kaže Allahu poslanić uzmišeni Allah se odezva u tvojoj dobi moja majka je privatla islam Molja Allaha da zavoli mene i moju majku da da da mu'mini mene i moju majku voli do sudnjeg dana Kaži pa je Allah uposlanik dovio da uzvišeni Allah učini da mu'mini vole Ebu Hureyru. Allahu ekber. I danas vam dođu određene zabludjele sektera, fidija i koga najviše vrijeđaju Ebu Hureyru. Ovaj hadis je sam dokaz protiv njih. Sami su protiv sebe potvrdili da ih Allah ne voli zato što Allah uposlanik je dovio da Ebu Hureyru i njegovu majku vole mu'mini. Također, O stvari koje su vezane za dobu, jeste da imamo u Kur'anu mnogo kur'anskih doba. Znači malo prije smo govorili o slučajima kada poslanici dobi. Imamo mnogo kur'anskih ajeta koji su došli na način dobi. Pa primjer radi, Rabbena volenna anfusena, wa illem taghtirlena vatarhamna, lenekunenne minel khasirin, gospodaru naš, sami sebi smo netrazu učinili. I nam ti ne oprostiš I ne smiluješ nam se Sigurno ćemo biti izgubljeni Svaki insan to treba da u svojoj dovi govori Gospodaru Ja sam sebi sam napravio I učinio nepravdu Jer kako nismo Sve grijehe koje činiš Sam sebi nepravdu činiš Zato što ćeš ti lično Zbog ti greha ispaštati Zato se tako Allahu dovi Gospodaru Ja sam sebi nepravdu činim I ako mi ti ne oprostiš Nikon mi nakon tebe ne može oprostiti Koliko nam je još ostalo vremena? Jer imamo neke bitni stvari. Nogo je kur'anski doba, primjera radi. Rabbena heblena min ledunke, Rabbena heblena min ledunke, dhurrijetem pađida inneke sami'ud-du'a. Gospodaru naš, podari nam od sebe česti porod. Allah hoćer, koliko muslimana i muslimanki idu tamo kod neki hađi buba da mu napravi neki zapise da mu žena zatrudni. A ovdje nas Kur'an uči da je najprioritetnije da svoje jade govorimo Allahu. Tako su činili poslanici pa su u poznim, poznim godinama kada nije uobičaj da čovjek dobije potomstvo nakon što su Allahu dobili uzvišeni Allah bih bi počastio porodom. Također Kur'anska doba gospodaru podari nam na dunjalu ku dobro i podari nam na ahiretu dobro. Ra gospodaru Ne učini da zalutaju naša srca Nakon što su istinu spoznala Allahu akbar Nemoj da se ikada umislimo Sve dok si živ Sve dok te ne spuste u kabor Nisi siguran Da Allahi, kao što je bila praksa Božjih poslanika To ćemo spomenuti Jedna od najčešćih dova Koji je dobio Božjih poslanika To je sve mjeste bila dova O ti koji prevrčeš srca ljudi U čvrsti moje srce na putu istine Islama. Danas su današnje vrijeme, vrijeme iskušenja, vrijeme smutnji, vrijeme izvrnuti činjenica. Pogledajte šta su mediju radili, kako one koji su moralni, četni i čestiti, kako su ih uspjeli prikazati očima ljudi kao ne znam nija šta, ali to svi znate. A oni koji se drogiraju, koji iz inalog čine, oni koji uzimaju mito, oni... O ma niko ne govori, oni nisu problem ništa, već je problem sestra koja je pokrivena. Problem je čovjek koji je iskratio nogavice i on će tebe dovesti u emisiju da ti pojašnješ samo to. E to mu je moje lično pravo. Ne, to može uraditi neko drugi za vrtno gavice ako će odat go da Allah oprosti. Njemu niko ništa neće reći, ali će tebi reći što slijedi iz Božije koslanika ali se tu vaselam. I zato kažem, ovo su teška vremena kada su se mnogim ljudima polupali lončić. Zato najprioritetnije je danas da dovimo Allah gospodaru, učvrsti na putu istine. Ne dozvoli da zavutam koliko je ljudi koji su godinu, dje kreli pravim putem. On ne možda nasio na priču imaju tamo neke plate i on čeko da dođe na platni spisak. Čeko, čeko. S konto nema plate idem ja više u džaninu. Lažu! lažu vallahi, lažu da je to bila istina oni bi nju izvrtili bolan, oni bi rekli ženi nosi nikav šest godina sam da te stavi na taj spisak da ih provalimo ali nažalost Božnjo koji vjeruje crnom šetanu koji se zove televizor više nego Buhari i Muslimu on vjeruje njemu šta god od tuda dođi ovo su vremena predvrnutih činjenica zato se čuvajte dovite Allahu Gospodaru, pokaži nam istinu, istinu i omili nam njeno sljeđenje. Pazi, nije dovoljno znati istinu. Daj mi da svatim istinu i da je slijedim. Koliko je ljudi znaju istinu, ali je ne slijedim. I s druge strane, gospodaru, pokaži mi neistinu, batil, darale, neistinu i omrzni mi njeno činjenje. Koliko je ljudi znaju da je to grije, ali ide. Zato dovite Allah subhanu wa ta'va ovim domama Allahu poslanik, aleyhi salatu wa salam, dovio je, kazali smo, u svim situacijama. Toliko je doba prinesenih od Bože i poslanika, aleyhi salatu wa salam. Pa primjer radi, <coughs> Allahumma inni esaluke al huda, wa tuqa, wal wa O gospodaru, ja od tebe tražim uputu. Tražim od tebe bogobojaznost. Tražim od tebe četnost. I tražim od tebe zadovoljstvo. Povjedajte samo ovih velikih značenja. Poslanik, poslanik, dovi Allah da bude bogobojazan. Kaži hrtu, boj se Allah. Rip se, čače, boji Allah. Pa boj se Allah, viš da si u jasnom haramu. Nesmišnji, ko mi je ništa reći, kupio kartu za dženneti, ide, samo čeka da ga prozovu. Također... Allah, u poslanika, kaži o gospodaru, utječem ti se od znanja koje ne koristi. Znanje, braću moja draga, zapamtite večeras ovu činjenicu. Znanje se ne uzima da bi odgovarali na kvizovima, na pitanja, već da bi se po njemu živjelo. I to je znanje koje koristi čovjeku. Zato, ako imaš znanje i ne radiš po njemu, znaj da je to dokaz protiv tebe. Kad dođeš na sudnji dan, Zato strahne je da govorim Kako neko ne bi pomislio da nekog prozivam Koliko je propisa koji su jasni Vidjeli ste jučer namaz Ima li muslimana, bošnjaka Koji ne zna da je namaz obaveza Ali kako smo indolentni prema namazu Dane ne govorim o ženama O hijabu, o hađu, o postu I mnogim drugim stvarima Svjesno radimo Vjerujte, mnogo manji Ako nije griješnik možda nikako čovjek koji ne zna Ali kad znaš Ja zato kažem da ljudi znaju šta ih čeka na sudnjem danu zbog onog ezana gore sa munari snajperom bi on autobus kidal mu ezdana dosta ne uči svaki onaj ezan će biti do dokaz protiv tebe vallahi svaki onaj ezan će biti dokaz protiv tebe Allah će ti na sudnjem danu kao što je došlo u sura Yasin koju mi učimo samo za šuške začerpi tu usta i svedoči uši Prošlo si taj dan, mu je zim viče, dođi na spas. Nek ti dođe, čača na spas, nimam ja kad. Svjedočit tvoje uši, svjedočit tvoje ruke, svjedočit će tvoje noge, svjedočit tvoje oči. Reče čovjek svojim organima, ko što je došlo u suri, ja sim. Šta vam je? Što svjedočite? E, danas se kaže, nam Allah dao mogućnost da i mi pričamo. Zato, da znaš, kad staviš one dobre sadroletne, ne vidite niko, vidite tvoje ruke, vidite tvoje oči, vidite tvoje noge, sve će to se doći protiv tebe na svidnjim dana. Zato nemoj, nemoj da ti šetan priđe s aspekta, ma ne vidite niko, ajde malo pornić neki pogledaj, to ništa nije spozno. Vidite Allah, vallaha, svakog momenta, ali ti ostavi u priliku da se pokaviš. Dakojet <clears throat> Allahu Mustafa Alihi Salatu Vesselam zakojek Allah u Kur'anu kaže vo innaka la ala qulqin azim zaysta siti na naj vecjem nivou stepenu morala on je govorio gospodaru poduci me i okiti me ljepim moralom sačuvaj me loših morala Zato brać moja draga mnogo je toga boim se da nećemo opet onaj Hajde da kažemo, odušti više što je potrebno, da rezimiramo ovo naše druženje. Mjesto dobe u islamu je veliko. Nažalost, toliko smo sebi dopustili neznanja, da ne znamo svome gospodaru dovu uputiti i svoje belaje kazivati. Dova je jednostavan ibadet. Da podigneš ruke, da zahvališ Allahu, doneseš posla, salavat na poslanika i dobi što ti treba na svom materijevim jeziku. Pa čak velik broj uleni je dozvolio na srednji Po u nafili, da nam atljednjem jeziku činiš dobu. Allahu ekber. Ali u svemu tome, iako su Allahove riznice velike, treba da se ispune određeni uvjeti, da bi se naše dove kod Allah s.w.t. primile. Zato vraću, moja draga, možda tri najbitnije stvari za nas, danas, jeste da neprestano dovimo Allahu, da nam podari uputu, Moliti Allah da nas učusti na putu upute i na kraju da dobimo da nam na ahiretu podari džennet. Molim Allah, te koja ta'ala, da nas okupi u džennetu kao što nas je okupio ovdje. Molim Allah, subhanu wa ta'ala, to ako nema špijuna, špijunim dolazi u obzir. Molim Allah, subhanu wa ta'ala, da nas učesti na putu istini molim Allah subhanahu ta'ala da olakša našoj braći Siri, Siriji molim Allah subhanahu ta'ala da nam bude mirosim na sudnjim danu i na kraju subhanika Allahumma rabih hamdi keshadu ilaha ilaha ilaha stogfiratuvu ilik pošto braća onaj u svakom slučaju daju predno sestrama mi smo donijeli odluku noće za radinu svih deset Kur'ana sestrama pod uvjetom sestra koja nima Kur'an i koja će ućiti iz njega nek neka sestra dođe i neko nese tamo Kur'an ovela davo nakon naše prostora eva dobro je slušljivo za sokojskim islami wa imani aza alkaun wa zamanu bi islami wa imani aza alkaun wa zamanu bi islami وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن